Läinud kord eestlane Moskva linnas. Okay. Läinud kord eestlane Moskvas kurikuulsasse Praha restorani. Ette kandja tulnud ligi, toonud menüü ja küsinud, et eestlane ei osanud seda menüüd ju lugeda ja küsib, et sto uvasi eest. Kellner tapand minema, tulnud tagasi, tõinud 100 grammi viina ja eestlane mõelnud, et noh, juh, see siis nii peabki olema võtnud lahmaki ära ja Kellner vaadanud, kehitanud õlgud, asakusse võtab puudjas eestlane küsib välja et sto, uvas, eest. Kellner tapand minema, tulnud tagasi, tõinud 100 grammi viina ja eestlane lahm sisse mõelnud, et nii peabki olema ja... juba tunneb, et hakkab mõjuma ja Kellner küsib ka, et noh, asakusse võtab Eestlane küsib selle peale, et ASTO, uvas jäst. Kellner täiesti kurredi hullu, kappab minema, toob jälle sada viina. Eestlane oleb sisse ja mõtleb, et ei ole, ja jama koht ja tõuseb püsti ja et no jabasol. Kellner teeb selle peale juba kurja nägu ütleb, et hoitabasol. No platit, No, see